اخواني في الدين رحمني الله و dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-203 dari kitab Umdatul Ahkam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan dengan i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita telah mendapatkan beberapa faedah dari hadis tersebut. Siapa yang menyebutkan di antara faedah tersebut? Silakan siapa yang menyebutkan? Salah satu tujuan Adikaf Adalah untuk mendapatkan Laylatul Qadar Apa Laylatul Qadar itu Bulutfi Apa Laylatul Qadar itu Amalan yang lebih baik dari Seribu bulan Laylatul Qadar itu amalannya atau sebuah malam. Malamnya. Sebuah malam atau suatu malam. Yang apabila dilakukan amal ibadah padanya. Maka lebih baik dari amalan yang dilakukan sebanyak seribu bulan. Ada faedah yang lain. نعم تفضل احسان terdapat sunnah atau bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah etikaf pada bulan suci Ramadan. untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik. Kapan waktu etikafnya, Hasan? Filsheil al awakhir. Apa yang dimaksud dengan al ashshil al awakhir? Sebelum Malam terakhir Dari bulan suci Ramadhan Fahib Bagaimanakah dengan Aktikaf yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Sadiq Pada awalnya pelaksanaan atikaf di masa Rasulullah SAW dilakukan pada 10 malam atau 10 hari pertengahan dari bulan Ramadhan. Dimulai dari malam 11 dan selesai hingga tanggal 20 menjelang malam 21 Ramadhan. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah bahawa terjadinya terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut adalah pada Al-Ashrul Awakhir pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadhan terkhusus pada salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadhan hingga akhirnya Rasulullah SAW ketika itu melanjutkan yang tadinya telah selesai 10 Hari pertengahan dari bulan suci Ramadan, dilanjut hingga selesainya bulan suci Ramadan. Kemudian setelah itu yang disyariatkan kepada umatnya, berapa hari? Pada Al-Ashrul Awakhir dari bulan suci Ramadan tersebut. Pada sepuluh hari atau sepuluh malam terakhir, pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan. Dimulai Kapan Taufik malam ke-21, tepatnya tepatnya ketika masuk malam 21 Ramadan dengan terbenamnya matahari di hari itu. Karena hitungan tanggal Hijriah dimulai setelah terbenamnya matahari di hari tersebut. Bukan dari jam 12 malam. Setelah 12 malam bukan. Tetapi setelah terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan. Maka berarti telah memasuki malam 21 Ramadan. Saat itulah seorang yang hendak beretikaf. Mulai masuk ke dalam masjid yang ia beretikaf padanya. Selesai pada tanggal berapa? Selesainya pada tanggal berapa, Bumar? Bu tanggal 1 Syawal. Kapan itu? Naam, ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan dan memasuki malam 1 Syawal. Dengan itu maka selesailah kegiatan Etikaf tersebut. Bisa jadi berjumlah 20 hari atau 20, bisa jadi berjumlah 9 hari atau 9 malam, dan bisa juga berjumlah 10 malam. Tergantung bulan suci Ramadannya apakah sejumlah 29 hari. Ataukah sejumlah 30 hari. Alaikulihal, begitu masuk tanggal 1 Syawal dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. maka selesai pula kegiatan Etikaf tersebut. Di dalam hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, disebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faida salal gadata ja'a maka nahul ladzi i'takafa maka ketika beliau selesai mengerjakan salat subuh beliau mendatangi tempat i'tikafnya apa yang dimaksud dengan keterangan ini apa yang dimaksud dengan riwayat ini hanibal Rasulullah masuk ke dalam masjid untuk beriktikaf. Begitu masuk malam 21 Ramadhan. Kemudian. Kemudian. Seusai melaksanakan sholat subuh. Barulah beliau masuk. Di tempat ektikaf beliau yang telah disediakan di dalam masjid tersebut. Nah. Jadi, maksud beliau masuk ke dalam tempat ektikafnya setelah sholat subuh itu bukan berarti datang ke masjid setelah sholat subuh. Akan tetapi, beliau sejak malam 21 telah berada di masjid hanya saja ketika memasuki tempat ektikaf yang disediakan berupa tempat khusus atau kamar khusus di dalam masjid untuk ektikaf. Beliau memasukinya selesai melaksanakan sholat subuh di hari itu. Rasulullah SAW di akhir hayatnya masih melakukan iktikaf. Di bulan Ramadan, dari akhir hayat beliau SAW, beliau masih melakukan iktikaf. Berapa lama iktikaf beliau Pak Idi. Di akhir hayatnya. Naam, di akhir hayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf sebanyak 20 hari. Begitu memasuki 10 pertengahan dari bulan suci Ramadhan beliau sudah mulai i'tikaf. Begitu memasuki malam 11 Ramadhan, beliau sudah beratikaf hingga akhir bulan suci Ramadhan. Dan ini merupakan tatubu'an minhu wasallam. Sepuluh hari pertengahan ini yang beliau lakukan di akhir hayatnya sebagai bentuk tambahan ibadah yang beliau lakukan dari apa yang sudah ada yaitu al Al-Awakhir sepuruh terakhir dari bulan suci Ramadhan. Mengingat beliau sawallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan tanda-tanda dari Allah subhanahu wa taala akan meninggal dunia dalam waktu yang dekat, sehingga beliau lebih berbanyak ibadah pada akhir-akhir hayat beliau sawallahu alaihi wasallam yang biasanya beliau beritikaf 10 hari terakhir maka di tahun beliau meninggal beliau beritikaf selama 20 hari lamanya itu mungkin beberapa tambahan faedah atau murajaah dari hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan al-hadis ar rabi ba'da al-200. Hadis yang ke-204 dari kitab Umdatil Ahkam. 'An 'Aisyah radhiyallahu 'anha annaha kana ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه, يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية إن, أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة Hadis yang ke-204 dari kitab Umdatul Ahkam adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau adalah Salah satu auiyatul ilm bejana-bejana ilmu Terkhusus apa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarganya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Baik itu ucapan beliau sallallahu ataukah perbuatan beliau sallallahu ketika berada di tengah-tengah keluarganya. Beliau adalah wanita yang jujur, putri dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha Annya kat terjil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wihai haidun. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasannya beliau, iaitu Aisyah, kat terjil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau menyisir rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahia haibun dan Aisyah dalam keadaan sedang haib, dalam keadaan sedang datang bulan. Wahuwa mu'takifun fil masjid Sedangkan Nabi SAW dalam keadaan sebagai mu'takif di masjid. Nabi SAW dalam keadaan sebagai mu'takif di masjid, sedang berertikaf di masjid. Wahyafii hujrotiha dan dia, yani Aisyah, berada di kamar atau di rumahnya. Yunawiluha Rasahu ra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan kepada Aisyah Rasahu ra kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafir riwayat, wakana la ytdhul baita illa lihajat insan. Di dalam riwayat lain disebutkan adalah Nabi saw tidaklah masuk ke rumah beliau saw ketika beliau dalam keadaan mu'takif, dalam keadaan beriktikaf illa lihajat insan kecuali Dikarenakan untuk hajat manusia, dalam artian, eh, dikarenakan untuk menunaikan hajat manusia terkait dengan buang air besar ataupun buang air kecil. Wafir <tuh> riwayatin dan di dalam riwayat lain pula, An Aisyah Takwalat bahawa Aisyah berkata, Inni kuntulah adkhulul baita, sesungguhnya. Aku dahulu ketika sedang beritikaf la adkhulul baita tidaklah masuk ke dalam rumah illa lil hajah kecuali dalam keadaan menunaikan hajat wal maridu sedangkan di rumah ketika itu ada orang sakit ada keluarga yang sakit fama asalu anhu illa wa ana maka aku tidak bertanya atau tidak menanyai keluarga yang sakit tersebut. Kecuali aku dalam keadaan berjalan. Tidak dalam keadaan duduk bertanya tentang keadaannya. Ini terjemah dari hadis yang ke-204 dari kitab Amdatil Ahkam. Ikhwanifiddin Rahimani Warahimakumullah. hadis yang ke-204 ini secara global menerangkan tentang beberapa ahkam beberapa hukum yang terkait dengan permasalahan i'tikaf. E Bagaimana yang semestinya dilakukan oleh seorang mu'takif, seorang yang beriktikaf. Di dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita tentang apa yang pernah terjadi Antara beliau Radiyallahu anha dengan Rasul Sallallahu alaihi wa Terkhusus ketika itu Rasul Sallallahu alaihi wa Dalam keadaan sebagai Seorang mu'taqif Dalam keadaan sedang Beri'atikaf dan Lebih khusus lagi Ummul mu'mini, mu'minin Aisyah radiyallahu anha Dalam keadaan sedang hayat atau sedang datang bulan. Kejadiannya adalah suatu hari di saat Rasulullah SAW sedang beradzib, Rasulullah SAW menjulurkan kepalanya ke kamar atau ke rumah Aisyah radhiallahu anha. Dan perlu diketahui bahwa rumah Rasulullah SAW persis berdampingan dengan masjid. Dinding sisi atau dinding samping dari salah satu masjid, kalau ke sana arah kiblat maka ke arah kiri kiblat. Dinding sebelah sana itu sudah hujurat rumah istri-istri Rasulullah SAW. Rumah para istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dinding masjid juga sebagai dinding rumah para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah seorang Nabi dan Qudwah dalam segala sisinya termasuk dalam hal kebersihan dan kerapian ketika beliau merasa saat iktikafnya rambut butuh untuk disisir maka beliau sawallahu alaihi wasallam mendekat ke sisi masjid yang di situ terdapat uh, lubang atau jendela Rumah Aisyah radhiyallahu anha Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika itu berada di dalam Di dalam rumah Beliau radhiyallahu anha Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya Dalam rangka agar Dibantu menyisir rambut oleh istrinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun menyisir rambut beliau saw dalam kondisi beliau saw berada di masjid dan Aisyah radhiyallahu anha berada di rumahnya oleh karena itu disebutkan di dalam riwayat ini wahwa muat takifun fil masjidi wahiyah fi hujuratinya Nabi saw sedang beriktikaf di masjid sedangkan Aisyah berada di rumahnya kalau kita tidak punya gambaran seperti apa atau sebenarnya seperti, seperti apa letak rumah Aisyah dan sejauh mana dengan masjid maka seakan-akan tidak masuk akal ni bagaimana Rasululah etikaf di masjid Aisyah berada di rumahnya tapi bisa menyisir rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Naam. Maka demikianlah kondisi rumah para istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Aisyah radhiyallahu Anha menunaikan apa yang diminta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyisir rambut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi Aisyah sebagai wanita yang ketika itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan datang bulan. Di sini Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah ada sebuah faedah bahawa seorang yang sedang berertikaf di masjid tidak boleh untuk keluar masjid. Tidak boleh keluar masjid kecuali memang untuk kebutuhan yang bersifat darurat sebagai kebutuhan seorang manusia yang mau tidak mau harus dilakukan di luar masjid. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau butuh untuk menyisir rambutnya. Namun karena menyisir rambut ini bukan termasuk sesuatu yang bersifat darurat yang menuntut untuk keluar dari masjid. Maka beliau s.a.w. tidak menjadikannya sebagai alasan untuk keluar dari masjid. Akan tetapi tubuh beliau tetap berada di dalam masjid. Sementara uh, kepala beliau uh, dijulurkan ke kamar atau ke rumah Aisyah anha Untuk uh, disisir oleh istri beliau anha. Ini faedah yang pertama terkait dengan Perbuatan Nabi SAW tersebut Kemudian Faedah yang kedua Terkait dengan Wanita yang dalam keadaan haid Maka di dalam Islam Seorang wanita yang dalam keadaan haid Tetap diberikan Haknya sebagai seorang manusia dihargai posisinya dan tidak pula berlebihan di dalam memposisikannya. Kaum Yahudi ketika wanita dalam keadaan haid menurut mereka wanita yang dalam keadaan haid tersebut adalah wanita yang kotor yang najis yang tidak boleh makan bersama dengan suaminya, tidak boleh tinggal satu kamar dengan suaminya dan tidak bisa bergaul di tengah-tengah keluarga Ini perlakuan Kaum Yahudi kepada Wanita yang dalam keadaan haid Perlakuan yang penuh dengan Penghinaan terhadap wanita Sebaliknya kaum Nasrani Kaum Nasara Orang-orang Kristen Berlebihan di dalam Memposisikan wanita Terkhusus dalam hal Wanita yang haid di kalangan mereka, sebagaimana dijelaskan oleh al-Syeikh al-Bassan, bahawa wanita yang dalam keadaan haid, di kalangan kaum Nasara, kalangan orang-orang Kristen, hukumnya persis sama dengan wanita yang dalam keadaan suci. Bisa dilakukan apa saja, termasuk dilakukan jima' padanya, karena menurut mereka, tidak ada bedanya antara wanita yang dalam keadaan haid, dengan wanita yang dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid. Adapun Islam yang merupakan agama sempurna, pelengkap bagi seluruh agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul sebelum Rasul SAW mempunyai sikap yang adil, sikap pertengahan terhadap kaum wanita, bahawa wanita yang dalam keadaan haid tetap dihormati, diposisikan sebagaimana layaknya orang dekat di tengah keluarga. Makan bersamanya, tidur di kamar bersamanya, dan aktivitas kekeluargaan lainnya. Kecuali hanya satu saja tidak boleh dilakukan jima eh, kepada Wanita yang dalam keadaan haid tersebut. Kita lihat di sini Rasul saw dalam keadaan mengetahui bahawa Ummul Mukminin Aisyah sedang haid, karena ia adalah istrinya. Namun beliau saw menjulurkan kepalanya minta untuk disisir rambutnya oleh sang istri yang dalam keadaan haid tersebut. Oleh kerana itu ketika seorang suami dalam keadaan haid, eh, seorang afwan, seorang suami dalam keadaan a'tikaf dan istri dalam keadaan haid, tidak mengapa terjadi interaksi di antara mereka berdua selama batasan-batasan sebagai seorang mu'taqif tetap terpenuhi. Selama batasan-batasan sebagai seorang yang sedang melakukan kegiatan a'tikaf tetap terpenuhi. Tidak keluar dari masjid Diperbolehkan untuk berbincang Diperbolehkan untuk disisir rambutnya dan lain sebagainya Dan tentu semua ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Manakala tidak menimbulkan fitnah Tidak menimbulkan fitnah Dan Rasulullah SAW adalah a'rafunnas Manusia yang paling faham Tentang kondisi yang ada di sekitarnya oleh kerana itu, ketika kita mempelajari hadis yang seperti ini, tidak kemudian ketika kita naik sementara kawan-kawan kita banyak di masjid, kita minta istri datang ke masjid untuk menyisir rambut kita, kemudian dilihat oleh yang lainnya, tidak. Ini bisa menimbulkan uh, sesuatu bagi para muatafifin yang lainnya, bisa-bisa para muatafif yang ada tidak kerasa naik tikaft. Masing-masing kepingin untuk disisir rambutnya. Nama, ikhwani fi din rahimani warahimukumullah. Kemudian disebutkan di dalam lanjutan riwayat tersebut, wafir riwayatin wakana layat khulul baita illa lihajatil insan. Adalah Nabi saw beliau tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk menunaikan hajat seorang manusia. Artinya seorang yang dalam keadaan itikaf Maka hukum asalnya adalah al-mukuth fil masjid Tinggal di dalam masjid dan tidak boleh keluar dari masjid Kecuali dalam keadaan barurah untuk menunaikan hajatnya Apakah hajatnya itu ditunaikan di rumah atau di kamar mandi di luar masjid Yang jelas permasalahannya adalah dia boleh untuk keluar dari masjid. Dalam rangka untuk menunaikan hajatnya. Kalau ada yang menyatakan. Wah kalau begitu berat. Kalau etikaf tidak boleh keluar-keluar. Kita katakan. Ya demikianlah syariat Islam. Demikianlah bimbingan Rasulullah SAW. Terkait dengan ibadah etikaf. Karena kita sebagai seorang muslim. Muslim itu artinya adalah seorang yang berserah diri, berserah diri kepada Allah SWT bittauhid dan siap untuk menjalankan apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya. Ketika memang kita berusaha untuk, ketika memang kita hendak beri atikaf, maka hukum-hukum terkait dengan atikaf yang telah dibimbingkan oleh Rasul SAW haruslah kita ikuti. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan yang lainnya dari para ulama. Bahawa tidak semua orang mampu untuk beratikaf. Mengapa? Karena ketika seorang melakukan atikaf berarti sekian banyak kepentingan. Pribadi dia yang bersifat duniawi akan ditinggalkannya. Ia ya, kedepankan kelezatan untuk bermu'anasah. Untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama dalam selama keberadaannya sebagai seorang muqtadir tersebut. Kemudian disebutkan wafir riwayatin An Na Aisyah Taqalat Inni kuntulah adhlul baita illa lil hajat wal mardhu fihi Bahwa Aisyah berkata sungguhnya aku Tidaklah masuk ke dalam rumah kecuali untuk menunaikan hajat Dan ketika di rumah ada seorang yang sakit Maka aku tidak bertanya kepadanya Tidak menanyai kondisinya Kecuali aku dalam keadaan berjalan Di sini pun terdapat sebuah faidah Terkait dengan ahkam al-mu'takif atau al-mu'takifah Terkait dengan hukum seorang yang sedang beratikaf baik lelaki ataupun wanita. Kita telah bahas bahawa kaum wanita pun boleh untuk melakukan atikaf selama aman dari fitnah. Karena para istri Rasulullah SAW pun melakukan atikaf Naam, ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Nah, di sini Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjelaskan tentang dua permasalahan setidaknya. Permasalahan yang pertama adalah bahawa seorang yang sedang beri tidak bisa sembarangan keluar dari masjid. Tidak bisa sembarangan pulang ke rumah, dikit-dikit pulang, dikit-dikit pulang. Padahal menyatakan saya sebagai seorang yang mu'taqif, saya sedang etikaf. Tidaklah seorang yang mu'taqif itu keluar dari masjid Masuk ke rumahnya atau yang sejenisnya Melainkan ketika benar-benar Hendak menunaikan hajat Yang Tentunya tidak mungkin dilakukan di masjid Ini yang pertama Kemudian masalah yang kedua Terkait dengan Mengunjungi seorang yang sakit Dan uh, Duduk menghiburnya Seorang yang sedang beriytikaf tidak dituntunkan untuk menjenguk orang sakit, baik itu keluarganya ataupun kawannya atau yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah ada yang sakit, namun demikian beliau radhiyallahu anha tidak kemudian duduk dan mengurusnya karena memang sudah ada yang mengurusnya beliau Anha cukup bertanya sambil berjalan baik ketika masuk ke dalam rumah ataupun ketika keluar dari rumah menuju masjid untuk beratikab kembali oleh karena itu tidak sedikit dari para ulama yang memberikan bimbingan bagi para mautakifin untuk tidak Mengunjungi orang sakit. Tidak mengantarkan jenazah. Apalagi hal-hal lainnya yang bersifat tidak penting. Masalah ini. Masalah mengunjungi orang sakit tentunya bagian dari hakul muslim alal muslim. Masalah mengantarkan jenazah juga bagian dari hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Namun. Hal ini gugur bagi seorang yang sedang beritikaf karena dia sedang berada dalam sebuah kondisi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala waktu jiwa dan raganya di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Demikianlah ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-204 hadis Aisyah radhiyallahu anha wallahu a'lam bis-shawab shallallahu alaihi wa, ala wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin